د اقرأ اسلامی قیسط مرکز دا کسخانی بازار شاته ہے بازار پی خور خار دا شمس رحمن وحیدی دکار ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و بالله من شرور انفسنا و من سیات من يهده الله فلا مضل له ومن يظلل فلا حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكرنا وانثا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون دا حبر عبرنا عشر شوى د ایمان صحیح چې غلل باندې سړی ایمان راوړي بلا شریکان او سيمن او دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قران حدیث باندې یقین پیدا نو د دې دی ایمان ډيري عجيبه عجيبه په دي دي الله پاکي وعده کړې داو نبي صلی الله علیه وسلم نو خاما خداف انسان خدابین سنت اصلی زګچلاده خبره واده وکي اي کې دروغ یا وعده خلافي یا نقصان او ناراضي و من او فاب بعهده من الله د الله سبحانه وتعالى سره وفادار نشتا هغه وادي کړي نو ما دا پهنه کې چې د ایمان دو قسمه په دې اجتماعین پیرا دي که مجموع خلق چرته مومنان شي الله با ها ام فیدی نازریږي عام خیرونه وای په با دنیا کې او که ام دینه ټول خراب او ما تا کې ایمانی نزمون مونږون الله کا کوي موږ لاغه فیدی را کوي اگر کا اجتماعي فیدی هغه ډیر زیته وی بالکل ارچا د مستر وغوخ او چې ایمان در کېو نو په مشکلاتو کې او په سختو زیونه کې به الله تاسو مددونه کوي څه په پدلېږي چردا زما د ایمان او د عمل اثر دے او الله رحم دے ګور پلان کیږي که رسمد دوه کیږي که و کو داشه راکا خو په دې خبره سو پوئې چې مومینی او لکښانه فکر والای چې لکښانه سوچ والای دې خبره باندې هغه کسان پوي دو ایمان د فواید انفرادیونه یو فایده دادا دا ماجیکه مایا تولس الله سبحانه و تعالی فرمای د اړیدو خو غیا د قران کې که قران هر ayat داسې وي خو چې سره په معنا باندې پوهیږي سړي ډېر مزور کوي الله فرمای من عمل الصالحا چې نیکه ملوک او د رسول الله صلوات الله علیه لا سلام تابعداري وکړل من ذکرنا وانسا کاناری نه نا د کسنانه د الله په قانون کې د سړيو د کځې فرق نشته عرب د کاجمم هر سو چې دی من امله سال نا چا چې دا کار و د سر لازم په زمانه کې دی او که په دور کې د او کوته زمانه کې هر سوچ دی من دکرېسا شر دا د وه ممنون کله چې دې ایمانی سر د ایمن نه د د د بدن نه کستعمل نه رای الله یقین د دغپوا د یقین د الله چې پتی شي باید ایمان لازم کړي په دې باندې یقین دې نو الله وعده داد چې فللنحیهنه حیاتن طیبه خام خام موږ ژوند کو دلره په داسې ژوند چا به مزیدار ژوندې فللنحیهنه داسې معنی ورکیله کا د ډېر تاکید د قسم په شان معنی ورفیدې جمله چرایش کله فللنحیهنه الله من پکې د تاکید د پاره دی ونونو تاکید سه کېلم پکې دی او الله ځان ته نسبت کړی دی مجهول شيغه نه دراوړای چې يعطا حیاتن طیبه یا یحيى حیاتن طیبه د څه نه دی ویل بلکې دا ډېر تاکید چې الله یې زبدا کار ضرور وکما حیاتن جن طیبه مزیدار جن به د انسان لپاره کې جزاواللہ ولوالک دل ته دوه خبرې سه زين علا سبیل اختصار اگر کداه ډیر زه ته هغه غواړي یو دغه چې د عام انسانان د دنیا کې تاسو ګوري کنه هر انسان د دې ټول کوشش د دې لپاره د جسمه جون کش کله ونی مکه دیش د دا باندې د زهنه جسمه جون کشي بهر چرایو چې بده مخبری تناشی لیوانه د مسلې او دوای هغه په دلارې کولړیو موټر وړه شو 100000 راکې بل توای راکې اداره دا ولې د شکی د خپل ژوندک کوله د بارې کوي ټول انسانانو بلکې د لیوانو دا ويم دا اراده د ژوند جون کش هو عام انسانند د ژوندک کول د پاره چکم نار اختیاری ناغه ناقص اداره دی ډیر انسانان د منلار اختیاری چې پیسې وشي د ډیر شي بس ژوندې او هر لاند چې په دې باندې واځي ژوند نفکه صحیح چې کومه ژوند کې هغه په دې نه جوړي ته دنیا باز حوايش پوره شي باز حاجتونه لکهن دمرته چاسلې ژوند چلنه کومراد په دېات کې هغه په نه جوړي د باز انسانانو د دې خسته ژوند لپاره د حکومت لپاره اختیارې چې سره او حکومت کوم شې یو عہد او تملاج نه ژوند به ښې ال تجلاج نه ژوند خراب شي لا پریشان شي وغمونې پریشانې یری وی اساتګر دې دېم نشي دا مشران چې کوم دا ډېر پزاب دي موږ تاسو غوډې رو کې موږ غوړو بازارونه کې موږ غوړو بیګمه بالکل علاوه د زین او تېن نشي یا بالي کاپټر کې ګرځي او کې موټر کې ګرځي نه بارځي کې بیری د ماشران ژوند سختنګ دې انتها یې ژوند الله څنګه لري او شوک دا وایي زوانان چر سره واده وکی ګنداجون بس که زبې دا بو سنای ته مزې به یو خوان به یو او چاغل الله ورکه په دې کې مزیدار ژوند نه وي حیات طیبه دغه نه دي اصل د دنیا باز بازه قوايشات وره کې دلی و امصل خالق بچی چې پیدا شلک اس ما جون بفس الله پاک چې د حیات طیبه لپاره کمس باب ویلې هغه اختیار او لغواړي هغه ایمان عمل صالح ده د ایمان عمل صالح په وجبه مزیدار ژوند الله شېده ور دای الله د دا اسباب په دلی دي خلکي اغاز باري اختياري نه الله رب العالمين چې موږ ته کوم اسباب راغولي دي دغه کې کمال لای او دغه رښتيني او حقيقي اسباب دي د حيات الطيبه د پر او د نور شين چې د حقيقه اسباب نه وي زم خبردا چې د حيات الطيبه څه توي مزيدار جنو دي کې علماوي کې دي چې حيات الطيبه وي دي تواجد سيد الله مالور کې حلال دا یو مزدار چاخودره ده لیکن دا ناقص مزدار کوي مزیدار جو نیاز دانوي چې حلال ما شي ته ملاوي شي دا د مزیدار جونی نیو حصہ ده بعض علماي کرام دا ویلي چې قناعت الله شویل ورکی یو زر دو زر ریپي د سره پښتاق قناعت صبر درکې وي چې له کله وګزاره روانه ده شکر ده وای دا مزیدار جو نه حرس چې درکې وي دا خراب جن دي چې سره حرس شي نبس دیر چکل حیرس و آو چکن عدد و نو بس ود ډېر مان نه مې پریشان یې چې لا ګدا س चले وشه دا پلانګېږي دونه نقصان اور چې دار او دارا وشه پریشان به سخه چې کړه د هر ماده در کې او چې قناعت کیون الله پاک وتعالى ژوند له مزهدار کی دا هم یو مزداق به لیکن پر مزداق دا هم نه ده حسني بصري داوا کړه چې حياته تایبه دنیا کې در سره یې دنیا سره توګه دې باندې کوم جون الله سره له ورکی د ده ځان له پریشانو زېده ده ځان اخوا تلل دمخه خبره کوي لیکن دم ناقص مزداق دی د دې آیت چې دی بیان کړل شو کوې د خبرې مراد ده ظاهر دادا پدی تقوال کې دی د دین غره کول لا دې چې د ټول مزداقات پکې دي معز زیاد چا که شيمن عمره صالح راغه الله ولحلال رزق ورکي او کليږي کډيري خود د گزاره بروا نه قناعت رب العالمین ولا ورکی د قبر جن به کي او جنت بمول الله وركي دای وعده کړل دا لیکن حیات طیبه دې توې لیکي دې شي چې سړی کې بو وي دزر خوشالي بول الله ورکی چې اگر د الله تعالی لقب ذو رب العالمین تعلق به انسان څنګه ورنصیب شي د ایمان عمل صالح د وجهه د الله تعالی تعلق پیدا شي او د الله تعلق دکړه ورسېږي ال استغقار ال الحق والاستغناء عن الخلق د مخلوق مبه پروا او الله سبحانه و تعالی تر څو کې افتقار پیدا شي عاجزی پیدا شي ځان محتاج غنل دا ثابت بږي پیدا شي او د دې حضرت تعلق د الله زجوشي انابت سړي کې پیدا شي او تعظ رب العالمین انسان پیدا شي مدغد حیات طیبه وای مزیدار ژوند عزت ژوند د دین عزت اعلی مزداق اغدا ده چې دا ما خبره شروع کړه ده چې د ایمان څخه فواید د غټول بوله الله ورکی د ایمان په سونو پیډی دي هغه الله رب العالمین تعالی درک کاته تاسو تا معلومی دیو ک معلومی نه دي ځکه د الله قانون کې دا طریقه ده چې الله په خپل قانون باندې عمل کوي کاته تا تا یاد ده که یاد نه ده کستاغه وخت یو شیده پیکر دیو کنه په الله دغه شیدره کوي نګه ایمان بشماره پیدې در رب العالمین به غد درک دغه حيات طیبه او لکه رسته داینه زبانه ذکر کوم چې عزت بل الله درک یو د خلکو فضلونه کې داسه محبت تواجه او دا دا د ډیر شی هغه بدل الله درک او تاسو ژوند به د خوشحالي اگر که ظاهر کې بمرزي تکلیف به پریشانی دا تکلیفونه ویلیک اند زره خاصه خوشالي به الله د لدر کې چې هغه د جنتیانو د جون په شانته ژوند ان په دنیا جنتن من لم يدخلها لم يدخل, يدخل جنته الاخره بعضه سلفونه نقللی چې دنیا کې یو جنت دي سوچاږي ته لاړ نشي د اخرت جنت ته نشي تلل هغه څه دغه د دنیا کې د الله تعلق دی د زره خوشالي دا د الله په ذکر باندې داغه په بندگی باندې داغه په طاعت باندې نديت حیات طیبه وايي د ایمان د ی عظمه په چې م جون الله دررکي خپله ژون د دررکي کسانو ک ایمان د الله له دسېژون ورک چې زت په کې دی هغې پهژون کې دا د الله له زه ورکي پاسان باې له ورکي الله پل په کې استعمالی او محبتاً دا محبتاً ک قوب خلک الله له ورکه د خلکو په زونو کې او محبت پیدا او خلک دغ طبی کې خبره چا تق کو للب بیا زههدارم د غوره جون کمي دی انسان سو کې نور چې چې سره واړ. د الله نفت څوونی چې دا شي تعالی دارکړو مسجددارګن دغه دی خلک چې دغه په تکلیف لري خلکو جون تیر کپاسې قانون خلکو کافرانو عریق په دسي جون تیر جو کې د پریشانې جون دی تیر کا د عزت جون دی تیر کا تر دې چې د کافرانو ز د خپل خزم محبت نه لري د خپل خزه چې د کندگی محبت نه ای بس هغه بهر کې دی سر او سره او د نشي ګولای چې چې خبره راشي او که له یو چمن کې ګل چې چا سره حد به میلاوي شي څومره جذه خوښی شاده تابعداري کې هغه مې پرېشانی نور ډېد د طریقه د د خوښی شاده په تابعداري کې د انسان پرېشانی نور ډېری او که له دې د سپوسلو وکړي او که د پردوږن انوسره او که له پای اخر چې ډېر تنګ شي نواسي تزان مړ کی خودکشي به وګي یو مجمل کې لیکلو د دې بش مرده او دغه پلان یې د دانش زلا آ وی لیکلی چې ما دري करत پدې خپل ژوند کې اراده وکړه د قتل جزان وجنمه سره د دو دونه بنگلون او سره د دو دونه پراخین او د چمنون او په هر جا چې ګرځیدل حکم کم تجزیه او دې لېشي خو ازادي د قسم قایشاد وته ملوي لیکن دریزرو ما اراده وکړ جزان وجنمه دونه تنگ شوه پدې ځون کې الله سبحانه و تعالی دې سي تنگي غرض ده چې تبه په غریبي کې په تکلیف کې به لیکن یو ناشنا ژوند بدله الله درک چې دا وی سره په خلوت تعبیر نشي کولای کله چې د الله در نصیب کو تا د بخته په تلګی چې د مزه جون چې مزه در دي غن حيات طیبه ده الله وعده کتب په ام نشو په خبره خیر ده خو سره دوم را یاده کا چې ایمان عمل صالح کما کرا شي الله مزه جون را کوي دا غوعده ده کستا دي مزه در جون تا پکې دیوت دیو کنه لیدل کتا ته د آیات یاد دیو که یاد نه ده خو فلان نو هی ان حيات طیبه ده الله طریقه دار چې مدا عظيمه فائدہ دا چې الله سبحانه و تعالی یې سینه ایمان باندې ورکوې و من سمرات ایمان زهرک سمرات یو یو جنټه غواړي و زیم مختصر مختصر ویمه د ایمان د فوائد یو عظيمه فائدہ دا چې بندته الله هدایت کوي چې ایمان درسره نو هدایت دتنه کی او چې ایمان درسره الله باندې آشنا آشنا هدایتونه دته وکی ذالک الکتاب لا ریب فیه ھدا قرآن کی ہدایت دے للمتقین الذين یؤمنون بالغیب چې ایمان بالغیب پکې یوت الله ہدایت کی ولیک علی ھدن ربهم دغ المؤمنن په هدایت دی فئن آمنو بمثل ما امنتم به کدی خلکو ایمان ناورل وکاسنج تاسو راوړل د اصحابو فقدی ستدو نو ہدایت دی ته ملال دی دغه ہدایت علی دی و من یؤمن بالله یهد کمن سان چې الله باندې مان راول الله دې ضرورت ول هدايت وي علت چې هدايت او شدادي رښته خبر الله ضرورت په هدايت با باندې روان شي الله زوجل بلا هدايت دې ضرورت ول ورکي ولذين اهتدوا زادهم هدا چا چې مان راول الله با دې هدايت نورم دې ركي واتهم تقواهم وتقوابت والرصي بقي وامثال ذلك من الايات قران كريم کې دا قسمه ایتونه ډېر دي دی. يهديهم ربهم با ايمانهم د ایمان بوجه سړیتہ ہدایت کی ہدایت چې د الله پاک خزانو کې یو عظیمه خزانه ده د دې د وجه نه پمانځي کې الله پاک منګدا حکم کړی دی چې په هر حرکت کې تاسو باندې ہدایت وغواړي اهدی نسراط المستقیم کچره د الله په لسمه نه بلشي دوی وي نو الله به موږ تغرا خو درې او شی هغه خو ہدایت چې ده دلوي شی د زکه متره خو درې چې دا وغواړي ما کې سوچ کاوه دا هدایت ماته د ایمان نمغه شکاره کارش د ایمان نم بار شېده ولی زه دا ایمان د هدایت یو حصہ او هدایت جنس ده ایمان د یو جز ده نه پاږی کې ډیر د طاقت د ډیر کمال لږ الله د ته هدایت وکا او دا ایمان د غي یو حصہ ده د هدایت حصہ ده د دې د وژن په دې آیت کې د شي نه دی ویلي چې الله پاکا زدنا ایمانا يعلمنا ایمانا يا اعتنا ایمانا برګه اهدنا دا دعای کړل مومنانو دعا کړی دا انبی علیه السلام نبی صلی الله علیه وسلم دا دعا کړی دا ټول دا دعا کوي او د سې ورکات الله قبلین تر سوجه دا دعا کوي نه یعنی په ته دیږي کې ویلي نه د سې ورکات شته نه چې نپلی که به دی نه کنا په لیکه فرض دي ک وټر دي ک ک دی پای کې دا ویلې شي دا ورځ او سبيخ زله دا دعا کاوه دلته خمه د اسوال کې شاله کده مومن ته هدایت شوه د په منځه باندې ولاړ لنه بيد الله نه ولي هدایت واړې نبی رسال الله هدایت کړل نه بيد ولي واړې بيدلته جوابونه کوي مختلف چې دلته د هدایت نه مراد دا دي چې انداز هدایت کوم باندې کلت او اهدنا فی الحال کما هدایت نه فی الحال پراتونکو زمونه کې راته هدایت وکړه کوز درته کړې دا تفسیرونه هغه سو کوي چې چا د هدایت معنی نه د پیژندلې کله هدايت په حقيقت باندې چرته پوهې شي د سوالاتو جواباتو ته هیڅ ضرورت نراځي هغه د هدايت څه توای چې موږ د الله نه واړو هدايت دې توای هدايت یې سمه دي ورې هدايت دې چې الله په حکم علم را وستل علم را لاله چې تاسو د الله حکم معلوم شي علم به حکم الله تعالی دریم داداجي دا تا ته علم راشه او د علم سره سره به پخپل وقت کې دغه خبره په ذهن کې حاضر ایدل او استهزار ذالك الحكم فی وقته پخپل ټیم معنی دغه حکم په ذهن کې حاضرول دریم داداجي دا دا به توفیقا ملاوی دل چې الله سبحانه و تعالی تعالی توفیق در کې او دغه علم په د خپل ځای کې به استعمال کې او, او صلیرم کله چې د دوه د لري حکومتونو تعارض په یو وخت کې راشد الله حکومتونو ته متوجی دي نه په دې کې راځي حمل مول دی وخت کې کم یو زید ضروری دی او کم یو د پرخو لايغ ده درسته کول لايغ دي په دې خبر باندې کوښښ وکړئ نو کله چې دې څلور خبر ته متوجی شین ار وخت هدا ته محتاج ای ار وخت په هر څې کڼ کې په هر اورز په هر سات ابيدي کې نبي هم محتاج دي او عالم هم محتاج او صحابی هم محتاج ده و امین محتاج ارد سوک هدایت تا محتاج ده هر انسان د الله هدایت تا عجت لری که اللہ صریح تا هدایت و نکی پا یو رس کې و تا و نکی پا یو گیانتا کې و تا و نکی پا یو سات کی و تا و نکی ندابا گمرایشی پا گرد وڑا براوانشی ده دی مثال لپوی دا, دا پارا اگر داده یو سڑی چی ده مسجد ترانه نوزی نودتا دا هدایت پا د اګه د زړه د جیو دا په دې مسله په اړه چې مسجد ته شهرانه وځینو دی وخت کې په خیر په براننه او الله مفتح لي ابواب رحمتک او الله والصلاۃ والسلام علی رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتک نو چې دی دعا باندې استعلم یو دا مسله ته معلومینه یو نو اجازه د تاوش د هم درجه کله ته دغه غیر اوره چې دی وخت کې دا دعا او دا مسله ستاسو جن کې حاضر امش د چې مسله په تخیا او یسته به جمعه تر انو جنبه دعاو او نه به سپی له لحاظ چې سو ده ته پوسوږي ته به درخه ابو داوود کې شته ده زربدش جواب وکی دا کومشکه کوم ویلې ده دا حدیث که زمونږ مدخل شلت کرت تر شوه ده د شه بزریو وی علاکه ټیک د ستامکه ته تر شوه ده ابو داوود کې بل با کتاب کې مراقبه خاصه په بدن کې نشته ده تا ته به دایته نه نو چې دی وخت کې د ته ترا شي او درېم ځان چې الله سبحانه و تعالی پر توفیق درک کله به سید مسله یادمي او خبره مته معلومي او الله او توفیق پر انا ورغی خبر به ته مملیق کاري چې اندیش په چبخ ما وستران نه وځي اللهم افتح بدر و نو وای دا عمل به ته خبره خبر کارنهږي خبره ته یادې دی ورته په توفیق او ته نه مېداوي دا مثال له دا, دا هر عمل واخلہ سر کې درا پښېدو په کې د شوید ته حاضر په ټایم کې د ماخو د کېدو په دا مسلې چاته ني دي مالي و ټول خلک ته معلوم دي لیکن ډیر لوګو خلکو ته توفيق نه لاوي اوی ته الله هدايت کوي او نه کوي په دې ټیم دا الله تاسو ته دوه حکمونه متوجي وي مثلا نه په دې وکه کمی او کول لره پکار دي نو چې هغه ته معلومه شي دا حکمونه توجيه او دا بل حکم چې دا فهامه خبره ده لکه دا الله ذکرونه چې تاسو ته متوجي ذکر الله یاد غول ولا بل عمل وکبل وکړه لیکن دی وخت کې هغه نور اعمال به پرې دی او د خصوصي عمل به کې کدی وه کې زړه دا آیت کرسی وای کنه چې دا ورای د قران کې او جمعه تران نه وځي او الله مفتاح پرې دی نه ثواب یې نکې دا آیت کرسی جو بیان لیکې د تلاوته لیکن کدا د الله مفتاح پرې وونه بدعتي وکړه د څه لکنه دته هدايت نه ده شه اگر کدا به قران ولې بدلاځي نه هدايت دي ته لیکې د الله حکم معلومه والا داغه په ذهن کې به حاضرې دل او په هغه وخت کې چې ته دل او کچر د بل حکم په دی وخت کې م توجېوي ناراجي هم مرجو پای کې پیجان دل دې ته هدايت وې دې د وجه نه منګه د الله هدايت ته هر ټیم کې محتاج یو هر وخت هدايت ته اجد په خبر او کول کې هدايت ته اجد کې ناستو پاسېدو کې اجد دې د خلکو سره په ملاوي دل کې علیک <الاقا> هی دې مازیګر ټیم کې د پلان کې مسلمان سملاښو شکه ملاونش او دې عیادت مریض شو شکه جنازی الله شو کنه تلاوت وکړه د قران نیکري مو کنه بازار ته شو بل څه شه سودا راوړی چې شه وګو ډیر شه حکم تا ته نو نکم چې الله پر راځی کی کیږي زه هغه خبر ته تا الله ځه کې دروازه ته عملی شروع کیږي دغه ته هدایت وای ډیر کرت مونږ زین کې راوړی مسلمان ملاقات ته بلل شو عمل دی مناسب نه دیوخه د قران ته لاواد مناسبی مثلا منګ næويسته پاتې چې مسلمان ملقات له مل لاره ده به هدایتي ده هدایت راځيو وختونه شاګر ک دغه نیک عمل لږی د مسلمان ملقات له لاره کوئی د کوم عمل کې جدي راجر داغه نه ته محرومې تا ته پره هدایت ونهش په دې خبره سره ځنه پرایښینه په دې د نماز المستقیم کې بوز دغه شکال ته نه په لایګي هدایت در رب العالمین چې دا ډې لري چې بندلې ورکي او دغه عبدالله د ایمان په وجه الله باندې ایمان راوړا نلدا ته ہدایت کوي او مې يؤمن بالله چې جنه الله باندې سي ایمان راوړا يهد قلبهه دي زړه ته بوله هدايت ويږي زړه ته هدايت مفسرین وايي غداد دي کې خطر سير داله چې اذا انعم شکر شد الله نعمتونه پکې دلنه ده بشکر گزاري الله بده شکر توفيق ورکوي او نج الله د نعمت د دارا کې او دا سره نعمتونه دي مونږ شکر حقر به کوي او اذا صبر او کله چې د باندې مصیبت راشي صبر وکای او دارنګا ويرضا بالقدر او بل نن د لافه تقدیر بر رضای کی رضا بالقضا رضا بالقدر چې الله دا کوم مصیبت یا تکلیف یا پریشانی غم لیکل دي دا, دا په تقدیر کې لیکل دي کومه په ده او الله په دنده ده په هر شی غوړ کوي کم شي الله تعالی می چې دا دنده ده په غوړه ده نو دا کم شی چې ما نه راوسته کم تکلیف دیږي بس ما پیدا وا پدې شاید ډونه راځي یو دخلن راځي دی ډونه ډېر مسلمانان د سیو اجازه د الله نظر شمه د پلان کې کاری او که خو د پزړکې خپې خو په خپل سوېل نه شي نه پزړکې برزا د الله قادر دی هغه حکیم دی هغه علیم دی چې هغه مرکم الله اختیار را پیدا دی د دې ته هدایت وای بالله يهدي قلبه دا الله نه ار وخت الله رب العالمين دا فرمایلی دی حدیث قدسی کراغلی دی چې ابن آدم ای انسانانو كلكم ضاللون پتاسو کې هر انسان گمراه دی كلكم بلا استثناء ټول گمراهانه موږ الله فرمایي الا من هديتو مگر هغه څوک چې زوته نار او وکه ما هغه به هدايت ولایي فاستحدوني عهدكم معنا هداع ورونه زبتهدايت کوما دا الله نے جسو ہدایت ور وڑی الله ته ہدایت کړي نو خوله دو اغانو کې یو دعا بدا کوي چې اللهم هديني ياللهم ته ہدایت ورک اللهم هديني وسددني او دا ته ہدایت دعا خو پټې لري تا حادثو کې راغله دا او قرآن کریم کې هم دا او پسوره ده پاتېا کې خو زوسې دا لکه ایمان یو ہدایت دے چې بندته الله سبحانه وتعالى ہدایت کړي دي د وژنه صحیح ایمان الله بزاهدات به پدې مرتبده الله پاک دغه عظيمه په عدد ایمان فوجا شوې تاور کي چې کله دي ایمان کې ګن بلا انو شينو سره مرګري نشي او من فوائد دې ایمان د فوائدنا یو عظيمه په اعدادا چې محبتن کې قلوب الخلق الله عز وجل د بندگانو پزرونه کې به مين واچي تاسو را د ملائکه پزرونه کې او هغه لرڅ کې چې الله عز وجل بخپله د دې سریصه محبت وکي قران فرمای ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود يقينا هغه خلک چې هغه ایمان عمل صالح دي زرد د جورب کې و به ګرځید د دې د محربان الله ودن ود بول ورگی د مفسرین دا معنا کوي چموذ الود جن الجنه جنبه ولا ورقه دا بعت تفسير دي خوشم الله رب العالمين فهدي ورقي دا, دا ايمان بي له فدا دا دا دشي تاويلات کول جدي ددي دشي مثال دا کنه دا الله داګه صفات او تاويلات چيت په معنا ده قدرت ده الګا چې قدرت معنا دي وکړه لا ناغت دي الله څخه نو دا مفسر دي دا دشي تاويلات کې دي دا مطلبې شرط د ايمان یو په دا د جنت ورقى ورقى ابلک دې دې دا وډه نو دا وڅین دې پماره ده جنت څنګه وو دې څک د دې د و جن د خني قران په ظاهر پرې دی سيج علل الامر مهربان ذات با د دې د پار محبته وګرزي وو دې وګرزي کم دې به وګرزي څنګه به وګرزي نو مطلب دا ده چې الله الله رب العالمین به سمه محبت وکي یو بندي و الله سمينه وکړه لا د کم دی در دن از سوگ وره در دن از ما اوستان و بیت سوگ وره پا دنیا که چه اللہ مغسر امین اوی چه در رب العالمین در یسولی سمحبت پیدا شد چې دا بند از ما خواخده در در بیردی چه در پار دا کامیاب در خوشعالی در در در پار و حیات طیبم در در در پار در طولی مزیدی اگر که در پدی رانکی او داسې بویچی روطا روټه خوری او در تکلیب بوطی و زدی جامعه ب او دکې د زبم نه پدای انسان کامیاب دے. او وو دندیتم واجده بندگان پرې کې په الله سره مینه او د ملایکو پرې کې بس محبت واچي ولې دی کې حدیث وره اقوال علماء مجاهد ویلي موفسرین دې آیت کې لیکلي چې ما اقبل عبد بقلبه ال الله الا اقبل الله بقلوب الخلائق اليه دا, دا الله قاهنده چې کوم بنده پر زړه باندې الله ته متوجه شي صحیح توجه الله تعالی کا الله علاش په زړه باندې د زړه الله علاک نو رب العالمین بعده مخلوق د ټولو مخلوقات ته ضرورت د کی ما اقبل عبد بقلبه ال الله الا اقبل الله قلوب الخلائق الیه پس تاسو په دې مشاهده کې تجربه زمون په دې مدرسې کې چې یو او یو ډېر ای د ټول مرګروسه محبت زیاتی کې نه دی د شهدا کنه کم مرګري کې چې زیاته نه خیده د ټول مرګروسه زیات محبت دی د دینورو سره محبت کې خو نسبتا کمي او د هغه کسه محبت لري په دې کې یو کس چې هغه ډیر تقه ډیر زو د ډیر ایمان پکې ټول خلکو سره محبت دی دا چاوسره پیدا کده دا چا په سی ور کړی دی د چاله سره خورلن ولا ور کړی ده د چاله چې ور کړی و الله حضرت الله ته متوجہ کړل دی دا الله داګه بدلوله ورکه چې د مخلوق په لری کې وسه محبت اچ او زم دا واړه متاسټول دا واړه چې موږ خلق محبت وکی د دې انسانانو د دې لپاره کوشش کوي چې زه محبوب شم په خلکو کې د دې لپاره ریا هم کوي او د دې لپاره نوم او شهرت هم کوي د دې لپاره پیسیم خلک لګيو لکه ولکرو په خلک د دې لپاره لګي چې ما ستاسو خلک شي لیکن الله سبحانه او تعالی هیڅ رحم محبت د پیدا کوي د مخلوق محبت وسره پیدا, پیدا کی په خلوص محبت کوي نظر کې په او محبت د عام شاسره پیدا کیږي چې ایمان او صالح دا ای غیر دا. دا دا. دا دی دا خبره په واضحه ده غیر واضحه ده ان شاء الله ستاسو جنګ دا واضحه ده حدیث د الله نبی فرمایلی دي صحیح حدیث کراغلی دی چې کله الله عزوجل د یو چاسره منه ولری دی یو مؤمن بنده سره الله محبت ولری نو نبا جبرائیل او جبرئیل سلام تاواز و کی چې اني احب فلانا اسمان دي پلانکی بند سره محبت فاحبه تمه زما محبت شروع کا قال ف يحبه جبريل جبرئیل سلام دا غسه محبت شروع کی نبي جبرئیل سلام لاشي دي نور ملائکه تاواز و کی اسمانونه کی چې خبردار الله پاک دا پلانکی سړي زمينه لری ف ته زما محبت شروع کوي نو يحبه اهل السماوات اسمانو علو سره محبت شروع کی اا ملائکه سره محبت شروع کی نو قانون دا چې په دې سمکه کې کوم پیسېلیکې دا آسمانی پیسېلی وي وای ثم یوزع له القبول فی الارض به رب العالمین دا د لپاره قبولیت پر سمکه کې پیدا کی قبول په درسمان د مؤمنانو پرځره کې دا مقبول بنده وګرځي مقبول د خلکو خوشی او خبره خلک منی او خلک وای او دا رنګ کډ دشمنان یلیګانان ام اگر که ظاهر کې دشمنی لري وای دا پلان کې خبره غنځد د هنور خسرای دی به متخسړای وای او ایمانواله چې دا خو ته وای وای چرته کس سره دی وسې وسې دی خو خسرای دی وسې دی څه وای له القبول فی الارض پس مګه ګل پاک داغه رګه قبولیت پیدا لکه تکامل کوه صاحبه توران کې نه لګدی ورانځیدشه څو چې وران نه سی سمایوزله القبول بے قبولیت الله ولا بیداج دی حدیث باندې بسوچ کو د جنبه وا اذا ابغض الله عبدا کله چې الله د بندې سبوغز ولري خوشی نه دی د غضب بی معنی یا د بد عمل د وجہ نو جبريل د आवाज کې د د پلانکی به دی نو جبريل ما زبوه شروي بګانو رسمانو د आवाज کې چې پلانکی سد الله بغز د تاسو نو سبوغز ولري هغه یې ما صوم یوزله بغضاو په لار پزمکې کې د خلق په زرونه کې الله پاک داسې بغض پیدا کی. تلار رواني طلبه د نورو ضرر مې درکړې. ایس خبر به اندسانې، تاسو به بدېش. که څامه لست راځي خواله، تاسو به بدېشي داوري ما خواله راځي. کې ناستل به ژې له نور کې دغه سره کینې. بغضا په زر کې به د بندگانو دغه سره بغوزي. دا د 10 تر مېټر دی. دا په دې ځان وته لایو په وته ک چرته ده بندگان و محبت ده سرود عام و مہمان من ده سروا ته پویاشه چې د الله محبوبی او که عام و منان ده ز بغز چې خوشی سره ده په داخلا کړی ورانکار ده شريدي دا خبره تا اوریدله نه ته پویاشه چې د الله رب العالمینم بدشی دی هغلیش کدا معناش ته کې نشته ده دا خبره به پرته ده دا, دا, دا استنباط غلط نه دی تاسو ته ووری ته په معنا باندې دی حدیث ته ووری نبی رسول الله پرمائیں چته تاسو نتنه جهنمین دنیا کې او پیژنې وې دا څنګه رسول الله وې دا په حسن الصنه وبالعکس چې دی یو شریه چې پتن کې دی له په دنیا کې تپوې چې دا جنتی دی او کدي شری په دنیا کې مؤمنانو به دي بیانول چې خوش شړې ده غلط شړې ده په اخلاق ده ورانکار نه ده دا ده به دي بیانول نه تپوې چې دا اورواله نبی رسان فرمای اهل الجنه من ملأ اوزنه من سناء الناس خيرا واهل النار من ملأ اذنه من سناء الناس شرا <تصفيق> دا یو سه حدیث دی جنتی هغه سره د جده په غوګ باندې هر وخت د خلقو صفاتونه لګي یوم وخت سره د دتدار راسی بلم اوای وخت سره د دتدار راسی نه دا, دا جنتی دی ذذوقو کنه د خلقو د صفات نه ډکلي د خلقو ته نه وېزم صفات وکا بلکې خلقه خپل کوي دا کو وایي اللهم اجعني خير مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون دا په ګدا دعا وایي لکهن دمردا چې خلک یې صفت کوي ذکر الله سبحانه و تعالی انسان ته دا بدلون ورکړي په دنیا کې ست دنې کې دا بدله چې خلک دې صفت کوي نه دی پیسې ورکړي دینې روپې یې چهندې ورکړي او الله دایي په خلک باندې ستې صفتونه روان کړي ځکه ته الله صفات کې لګي ته چې الله حمدونه او الله به خلک په خلک باندې ستې صفتونه الله دغه غیر تیرې کې بدله ورکړي من مَن و اذناري مملا ا او ذنه خبر غوونه ډک من سما الناس د خلقو د صفاتنا شر د بدی صفه د ویل کی رنه کاره سره ده خوش انسان دی زره دی په گاون کې زره بد اخلاق دی جنگی دی او دارنګه داتیو داکی خله کوسه خبرې کوي نو دار وای دغه روان سمره کرے نو دا در او تعالی چې خلک چا کی ایمان عمل صالح راشي الله عز وجل مخلوقاته پر سر کې پر سر مینه پیدا کړي محبت پیدا کړي تاسو دې وګورئ محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم د ټول امت مینا دا کپاسکه نه محبت په ډرانه ما سره محبت شته صحابه سره بده کوم مومن مينني ابو بکر عمره عثمان او علی رضی الله عنهم او دا رنګ دا نور صحابه شیه ټول صحابه دې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم غریږي سره وکړه د امت د مؤمنانو سره محبت ده یو خو کساندي جګ مجرمان دي چې هغه نه ایبو سره محبت نه نورم دایو سره محبت ده هر مؤمن وی آیتل ایمان حب الانصار د ایمان نه خدانې چې شهدا انصار سره مینول لري او آیت النفاق بغض الانصار سوج انصار سره بغز لري و منافق دی نه بي السلام دا د دې د وجنه د چایکی مانو کمنه من له دلی دي نیمه له ظاهر سره کړی د دنیا شاینې دین کړه کړی د دنیا شاینې دی را کړی نمو سملاقات شوی دي ډیر کال او سار له سوا کال مختر لیکن د امت سره محبت ده ولی اوسره د داداوی د دا دا ایمان طاقت ده چې پس د مرګم ز محبت اوبه د سره امامان د دی دین سره خرګو سره محبت یلکه دا امام شافعی دا امام به باندې فاده او دا امام مالک دی و دا د دې اي موسره ډیر مینه لري ولی او د دې کې به خاص کرد هغه امامان سره ډیر مینه چې څو د دین زيات خدمت وکړي دا امام احمد د لکه د خلق محب ډیر دی, دی, دی, دی دا امام اهل سنت د الله د صفاتو سره خدمت وکړي او د قران خاص کر په دې امر باو کې په امت کې دا زيات مقبول لے۔ ابدا نور امام او د شریس ورا دا, دا محدثین دا بوخاری چې دی احنا بشوعه مالیکنګر که حنا به د حدیث څورانی را ورانی کنه خو د بوخاری محبت شته چې ته پوهسته وګلګې کتاب لولي وایي د بوخاری تدریس د بوخاری کوم په دې باندې فخر کوي اگر که د حدیث سم ثابتداری ولا نه کوي اودیمه بوخاری مناقب بیانې چې دا امام داود دا دا محبت الله زړه کی غیری خيري د چواله وایي ولې چونه دي دا د دې د وجه نه چې سړی کې ایمان عمل صالح هو او دشر کې په دې امت کې چې نیکان خلک تیر شوی دي الله زما ضرونه ګرایي سمهابته دی او کم چې بدان او ناکار تیر شوی دي محبت دایسر نه پیدا کیږي الله دې تاسو سره ورکړي دا, را دا, دا نو درنه دي زندو تراشه زندو کې زمو مشایخ هو استادان علما و سره چې کوم به عزت متقین دي عزت مینا و سره کې د چاچې تقوا کما ده دا سمهابته کوموي او موږ زمو جماعت تراشه د خبرو مرګره کې سوچ وکای دي خبره به بالکل واضح پېښ نذا د ایمان في فایده دا خلق بزرون کی رب العالمین نو تاسر مین واجی د دین بل لو یہ خبرہ کما یوا دا سجعلو لہ الرحمان ود اللہ اللہ سبحانہ و تعالی دا فرمائے د ایمان د فوائد نا یولی الدفاع دفاع بر دفاع دي تواجه تا کې ایمان راغی کنه الله د شیطانانو نه مړی داویډ تر په ډیر غزو دا حمله د په انسانانو لیکن الله رب العالمین مخ ته داویډ څخه اسباب پیدا کړي چې د مؤمنانو حفاظت کیږي د جناتونه حفاظت کړي د کافرانو نه کړي د يهودو دن سوارانو نه کړي د فساق او د پجارو نه کړي او د دې کې کله چې الله کې تجربه د قران کریم په حکمتونو بکوې شي الله فرمایې ان الله يُدافعون عن الذين آمنوا الله رب العالمين اعزاده چې مدافعات کړي د ایمان ولود طرفا ان الله لا يحب كل خوان كفور خنډ ګرو کافر د الله وکنه دي دفاع عن المؤمنين کنی د ایمان والا ولود دا په دنیا کې کم دي د به خلکو رزم لري سکړي وي ختم کړي بي وي د منځ دنیا نه بي استري وي خو الله مدافع چلته نه کوله د نبی سره سم حفاظتونه الله په کوم طریقه به کوي له سره دانه ټوله دنیا پر راټاوه چې مدینه منوره چې دی هغه کوچل کی او زره زړې کی دی ولر لیکن الله به دفاع کواله او د سرتونکو زمانو کې زموږ په دې دوکه مه الله د ایمان ولاه حفاظت کړي سوچ مومني ګره کافرانو ته ډیر پلانونه جوړ کې چې داسره څنګه جیل ته بوزو داسره څنګه ترې اسلام مړکو او د دې سری د دعوت څنګه ترې سره ودرو ډیر پلانونه جوړې کې الله هغه کارونه پدې ستری کو سره ول دغه کی ورانی ورانی فکر ولا بدل کی په بلشي کې مصروف کی په بلشي کې مصروف د دې بدر می ساری نما ته ځهن کې معلوم دي اشیا مثال نیمه ته بیان کوم دا من چې کوم نه بده دا مشران د دې دا کوشش د مدارس وران کې چې دا مدرسي چې دي دی د دہشت گردي دا او په دې کې چې دا ټریننګونه دیو دی بس خلک تیارول لو دی عملی دیو دی دا او هله دا یو د سرښته دی نه پدې مدرسو کې داشته چې شته دی په مدرسو کې څه چي دی قران بیاني او حديث بیاني او ازارنګا کتابونو د نحو د صرف او د منطق او دا ارساليب کې ویلېږي د شي نه پکې وي په دې مدارس کې موږ چې ډېر پوره ایمان نشته 파ره مدرسه کې ځکه چې سبا کې د بریالانو دی او سبا کې د مقلدین دی او سبا کې سوسیدی لکه دې مدارس به وي چې هغه کې ایمان والا وي ندا کاکران دا واړې چې د مدارس وران کې مخ کې نو ته اراده کړو کوو الله تعالی لنجي سپيخه هي ته به فکر نه ني بي رادو کې چر عمله پېکو او په دا پلان کې نشو دا کاو دا کاو به او تعالی لنجي جوړه کې فکر یې په بانترب کې وشي کې مسروب وي او تر کمه ته پر به دا تیر خو کله په دې شر کې من کې چرته ایمان نه دا الله وعده کړی د جن الله يدا فی ان الذین امنو زبم مدافات قوم او که من کې ایمان چر دنو به الله راچی سزا نه راګي سمراجي ایمان د دعوات او د حق لپاره ډیر کلر پلان جوړیږي چېرې پلان کې ځای کې وي ته او دا سره وژن او قتلويو دا کوي الله سبحانه او تعالی کې خبر راوړي الله عز وجل دا یوغه لنج ختمي یومرګي د تکاسانو مشورې کوله مخالفین خبر مونږ تر اوره سي دره مشورې کوله چې داو پلان کې دا رواني او مونږ به روان شو او به و ذلیل به کوو به شرمو یوزنا نه پکې دی مجلس کې راودانګلې چې ګور کې وای نه استوا چې دا تاسو بدا کارو کوي نه پلان کې بچرځه تللی به زیستک مشوره دی وی خبرې څخه ختمه شولہ دی ته زمونږ دی مدرسه باندې ډیر خلګو دار پټونه وکړهل چې لګد دا او په دې کې القیده و دا د دوغره پټونه ډیر خلګو وکړهل د حکومت مشرانو باندې رال یو سره ما سمېدا شو د دې وټهونو مشر دی ما ته الله تعالی ما علا او ځکه تاسو موږ درځید درغله دا چارې پورت کړو چې دلته دای دیو دای دی او ځیناره مستازو کارخانه مې موقتله جمعات مې موکا طالبان مې موقتله خو سپنګل سره وډیر کېسته سره کارا کېده ظاهرن نو به لړ ما وایې رپورت ولې کې نه دیږي کې دا شینه نشته دا چې سره چې تنا نه دروغ چې ان الله یاتا ان الیزین امانو دایته کریمه ما چنا سبحان او تعالی د مؤمنانو طرف خپل مدافع منت خبرم نه ای او شاید راغله ده ازمنو طرف دفاع کړی چې دلته دا شې نه نشته ده دا چې می څرونه ده ته ویم سره دا ایمان لري هغه ډېر کمزوري او که سې ایمان چې تران شي الله ډېر عجیب عجیب دفاع غاه نه شوی نه کوي په قصه ما قصزه نه کی مصیبتونه به پریشانې بلکې د شیطان عملوي بسړي باي هغه سخت ده اغه ابن عبد الله مدافع کې ته مخ ته ودی او دا شیطان الله په بل طرف ځنوالې انه ل له سلطان على الذين امنوا ايمان الله و بقدرت به نه ده ایمان یو عظیمه فد دفاع هم ده دفاع دي دفاع لبس کې سوچ کا ده شیطانان سرملگی دې جناتوسم لگی دې کفاروسم لگی دې مصايبوسم لگی دې پریشانوسم لگی استاد ایمان د وژن الله پاک د ټول قوی باطل اغه د کې استاد ایمزه الله دوست تیم خپل شوی ده خبر خوګه بل ده دا باندې وي کنه بارک الله یو په عدد ایمان غذاباشد الله ولایت په دي حاصلي د الله دوستان څو دي د الله رب العالمین دوستان ندي مگر ایمان والا که ایمان عمل صالح دي بس دوست دوستي نور خلکه ندي سپين رنگي او خه نسب او مال دارا <سؤال> باشندای دوستان ندي عربی عجمي دوستان ندي مؤمنان دوستان ندي الله ولي آمنو امنوا الله د مؤمنانو دوست دی یو خرجهم من الظلمات الى النور د تیارونه رو بشراناتا ا د ایمان بلکه دغه د آیت کریمه کې چې اخراج من الظلمات الى النور او لو یو فداده چې الله د خپل دوستي اعلان کوي جزو دي دوسته ما الا ان اولياء الله خبردار دې کله قران کریمه کې د دې معنی دای دا چې تنبيه ده اغاهشدې الله خبردار ده دا خبره ضروري ده دې د معنی ان اولیا الله د الله دوستان چدي لا دیو بیر و غم خوف علیهم ولا یحزنون دی به نه بیر او غم نهي خوف او حزن بل الله د خپل دوستان نه دا نشه کې دې چې څوړي د الله ولی وي دا د دوست دی وي او الله د خپل دوست په او پریشانه کوي دي غمجن کوي او یری دی پیروولی دا چرته نشي کېدل الله ان اولیاء الله الله خوفنا عليهم ولاهم یازنون دا دا اولیاء څوک دي الله خپل تفسیر کوي الذين امنوا وكانوا يتقون کوم کسانو کې چې ایمان او تقوا ده بس دغد الله اولیاء دي سي ایمان په با الله وای راولای یقیني دي شرک په کې نشته ده, ده. نشت ده. ده, ده, ده. دا د الله ولی ده الله اولیاء دا کې وای ځنه چې سپنګيره سالبه چېرته د بغډ کې بناز یا د خلقو د ګمان مطابق چې کچکول به غاره ته چولې یو تشبيه وو سری او داو, داو. دا مونږ بنګې داغه الله ولی نه دغه شپ شپ خلکو جوړ کړه ایمان تقوا دې بتا کی تری دکانداري کړه او ته د الله ولی ته تا د سالبه العلم ته دې مولای او ته یو میشړې ته دې کاروبارې او ایمان تقوا چې بتا کی بس ته د الله ولی دې د وژن زډیر करत پم چې په دکانونه کې بدل شي خلک چې د الله اولیاء وي جمعتون کې به وي د الله اولیاء بنئ ځکه ایمان او تقوا ما دا به کېدري چې بنئ دا دا حزم کوم چې ایمان او تقوا ما کې نه تاسو هم کوي د دین نه خنې به سره کوم دلیل دا چې د الله اولیاء چاته وایي نشه دا دا اولیاء الله وهم الذین اذاءوذوکی الله دا صحیح حدیث دا له دوستانو دې چې کله ولیدلې الله څنګه ثبت الله ولي امر چې له شي او خلقته الله راي شي د الله حکم خلقته راي شي توجو الله ته پیدا شي استا په وجب ان عمل د وجنا د خلقو الله ته زي الله ولي او استا عمل استا د او استا مخ الله شته ده نو معلومي دي الله ولي ني الله همو الذين اذا ذكرو الله الله دوستانه مې دي سریط اللہ رای چید در پسون بختور بندگانی چی اللہ سبحانه و تعالی دامن قبط و لار کرده ای. چی کلا آقی و لی دلی چی سریط اللہ رای دیگی نگو اللہ و علایت دا پا ایمان عمل صالح حاصل حاصلی دیگی و در اللہ دوستی در طول دوستان ندانی رواره دا که طول دنیا از من دوستان شد و اللہ نی غر کی و چی اللہ از دوست شد که هیچ سکن دوست نمانگا کامیابی خبر دادا کنا دیتو آجان دا اللہ <سؤال> دوستی دا پکار دا اللہ عز و جللہ دا مات تاستو طول <سؤال> مرگورترا نصیب کی تاستو تکلیب دا اللہ نزایا و باللہ تعالی التوفیق